Tizenharmadik fejezet. Azon az éjelen Lale az ágyán hevert, úgy érezte boldogabb, mint valaha. Gita összegömböödve feküdt az alvó dona mellett, tágra nyitott szemmel bámulta a sötétbe. Újra meg újra átélte a laléval töltött pillanatokat, a fiú csókjait, a vágyat, amit a testé érzett, hogy Lale folytassa, menjen tovább.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 felfelemelte a bal karjukat, egy számot keresett, amit valószínűleg Laletta tovált Megtalálta a lányt, akit keresett, végigrángott a testek között. Lale a lány arcába nézett. Üres. Néma. Látta, ahogy néhányan a kerítésnek bölnek. A többi auszvici és birkenaui kerítéssel ellentétben ebbe nem vezettek áramot. Elvették tőlük az önpusztítás lehetőségét. Te ki vagy,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 Lale gyorsított egy kis asztalhoz sietett, ahol egy nő vérült az előkészített személykártyákkal, és helyet csinált Lalénak, hogy neki kezdhessen. Lale próbálta megállítani a kezére remegését, miközben kirakta az eszközeit és tintás üvegeit. Átnézett mengelére, aki előtt újabb rémült lányált, a férfi a kezét a lányhaján, le egészen a melléig. – Ne félj, nem bántalak! –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 Közölte, hogy van egy titka, és bíztatalalálé, találja ki mi az. Vale belement a gyerekes játékba. Haza enged meg minket. Barecki nevet fel a lekarjára csapott. Előléptették? Reménykedj benne, hogy nem, tatúvírer. Ha ez megtörténne, akkor valaki más őrizne, nem egy ilyen kedves fickó, mint én. Rendben, akkor szabad a gazda. Elmondom.